Du lyssnar på sitt rum, men han är förtrogen att Välkomna ska ni vara allihopa till ytterligare ett avsnitt av sessionen Vi är tillbaka precis som varje tisdag här Vi sender live från Långhuset på Radio Campus. Ni som lyssnar, ni har gått in och tryckt på radiocampus.se Och så tryckt ni på play it Men ni som lyssnar på podcasten Ni kanske aldrig varit inne och lyssnat live på showen Nu får ni jättegärna göra också Då går ni in på radiocampus.se Så till höger finns det knapp som heter play it Gör det och lyssna live istället för podcast Även ni får lyssna på podcasten också om du vill Hur som helst, här den här vackra tisdagkväll Så har vi en liten speciell uppsättning Människor som är här, vanligtvis är det ju Tobbe och jag Och sen nu så har Emma kommit också en senare tid Men hon kunde inte komma ikväll Så då tog vi in en person som jag har valt att kalla för Superstar-ammanuensen, Malki Afram Välkommen! Tack så mycket, tack, tack En klassisk radio för du här Hur känns det här? Det känns riktigt bra. Ja. Det är en bra setup. Precis. Det är ju Campus här som har gjort jättefin och Det är jättekul att vi får vara här. Och vi är också glada att se dig på nedervåningen. vi hänger du på övervåningen här på långhuset. Ja, det, det är skönt att vara här nere. Det känns bra att vara med lite med fotfolk idag ja, också. Ja, precis. precis. Vi har tänkt att pressa dig lite sen på rykten och lite snaskiga detaljer där uppifrån. Det är okay. Det är oftast jag som sprider dem. Så. <laughs> precis. Det är det vi hoppas du ska göra här live på radio också. Och ja, vi ska inte bara snacka rykten från långhushetsavvån, utan vi ska också prata om det vi alltid pratar om i sektionen, nämligen amerikansk politik och vi kommer att prata om saker som jag tror faktiskt att många kommer att bli förbannade på och hoppas jag. Vad tror du Tobbe? Jag tror många kommer bli förbannade Det har uttalats en hel del kontroversiella saker Från diverse folk i USA Senaste veckan Och dessutom har det hänt ganska skumma grejer i Sverige Idag har Ekot släppt en bomb kan man säga <laughs> Pannintender ja. Så att vi kommer komma tillbaka till det Första där mot Kommer att handla om en känd amerikansk då. Du Radiopratare, en kollega till oss Kan man nästan säga ja. På andra sidan spektret då Uh, Rush Limbo En uh, konservativ talkshow host i USA Precis. som, uh, ja, Det är inte mycket som är liberalt som han tycker om Och uh, han är i blåsvärd nu Sedan uh, han kallat uh, En helt oskyldig college student i USA För diverse uh, Taskiga ord uh, Bakgrunden till det här var att, eh, i USA så är det debatt nu om p-piller och eh, allmänt preventivmedel, att ska det här täckas på eh, sjukförsäkringen, sjukförsäkringen? Att, precis. och då var det väl någon form av eh, hearing i kongressen? Det var en hearing i kongressen och då hade man samlat ihop ett gäng prominenta politiker som skulle eh, höra folks åsikter om det här och ja, normalt sett vet jag inte, men det är väl kvinnor som tar p-piller i största utsträckning Ja precis. och eh, hur många kvinnor var det på den här panelen då? Det var noll. Det var noll kvinnor på den här panelen. Det här har ju orsakat eh, lite av en outrage. Och eh, en, en ledande röst då i, den här, i den här kampen mot den här panelen är en eh, juriststudent, tredje års juriststudent, som heter Sandra Fluke. Eh, och vi ska lyssna på först ett klipp här som handlar om eh, först den här panelen. Och vad eh, en amerikansk politiker hade att säga om den. What I want to know is, where are the women? When I look at this panel, I don't see one single woman representing the tens of millions of women across the country who want and need insurance coverage for basic preventive health care services, including family planning. Where are the women? vara är kvinnan? Det kan man verkligen fråga sig, Anders. Ja, faktiskt. Det var lite snärtigt på slutet också. Where are the women? Och det är väl lite det som har präglat den här debatten. Generellt sett så är det ju nästan alla politiker i USA är män. Och de har en tendens att inte ta så mycket hänsyn till att få in åsikter från många delar av. Det är inte bara kvinnor till exempel. Vi säger att det handlar om Donald Trump don't, ask, don't tell, eller vad det nu kan vara för frågor. Så är man så intresserad av vad de lagen faktiskt berör har att säga om saken Nej uh, Ska vi återgå till övergå till vad Rush Limbaugh hade att säga då eller uh, vad är nästa klipp Nästa klipp är uh, det är det samma kvinna som fortsätter uh, om den här panelen Mr Chairman I was deeply disturbed that you rejected our request to hear from a woman a third year student at Georgetown Law School named Sandra Fluke and, and I am using this to urge you once again To let ska vi då se vad representanten Isa Fluk, äh Isa, äh, hade att säga om äh, att inte den här. För tanken var att den här äh, Fluk skulle få berätta inför den här panelen, eller vara med på den här panelen och höra vad folk hade att säga, eller berätta inför panelen i alla fall. Äh, och då ska vi se vad han som var chef för den här panelen sa The minority chose the witness we had not uh, found to be appropriate or qualified. Now, appropriate and qualified is a decision I have to make. She was, in fact, and is a college student who appears to have uh, become energized over this issue. I cannot and will not arbitrarily take a majority or minority witness if they do not have the appropriate credentials, both for a a hearing at the full committee of the US House of Representatives and if we cannot vet them in a timely fashion. Intressant det där. Man kunde inte hitta alltså hon var inte tillräckligt kvalificerad för att få med på den här heringen. Eh och tydligen kan man inte hitta någon kvinna i hela USA som eh, dög för att höra om kvinnorsynn på p-piller. Lite exceptionellt. Nu är jag jättenöfrik på att höra vad Rashida Mossie säger. Ja, och med mot bakgrund av det här som jag just har sagt som Rush Limbaugh nu går ut i radio och talar om den här Sandra Fluke som har varit som sagt en engagerande röst i, i kampen för att kvinnors eh, olika olika preventivmedel ska täckas av sjukförsäkringen. Låt oss höra vad hon hade att säga. What säger it say? About the college coed Susan Fluke who goes before a congressional committee and essentially says that she must be paid to have sex. What does that mean? It makes Over her a slut, right? makes her a prostitute. She wants to be paid to have sex. She's having so much sex, she can't afford the contraception. She wants you and me and the taxpayers to pay her to have sex. What does that make us? We're the pimps. The Johns. That's right. We would be the Johns. No! We're not the Johns. Well... ja, uh, well uh, yeah, that's right. Pimp's not the right word. Okej, okay, so she's not a slut. she's round -heeled. I take it back. <laughs> ja, det, det är faktiskt jättekul. och det här eh, Rush Limbaugh kan man ju tro är eh, någon sorts tokig konservativ som inte har så många lyssnare. Han själv påstår väl att han har runt 15 miljoner lyssnare och sånt där. Sen så är det väl precis så där med hur man faktiskt mäter ifall de har de här lyssnarna eller inte. Men eh, den här personen är extremt Eh, vad ska man säga, inflytelserik i, norr, i konservativa kretsar. Vad, har du någon första reaktion från eh, superstar-amenuensen, Malky? Ja, han drog, ju, han drog ju The Whore Card. <laughs> det var ju lite... Och sen ja. gillar jag ju hela det där snacket med att hon inte är kvalificerad för att hon har studerat på universitet. Det är ja. ju lite... Skönt. Ja nej. Ja, det, det här är ju givetvis en skandal och det, det här har orsakat att eh, många kvinnoorganisationer har blivit tokiga såklart att det det att inte de kunde leta fram en där kvinna i den här panelen och det här vars säger är ju han brukar gå eh, över gränsen men det här är kanske något av det värre än han har sagt att, och det jag tror folk, amer, amerikaner retar sig på är väl att när han går efter folk annars så är det ju ofta politiker och han, han kallar Obama mm. mot och andra och han Se som lite halv rasist. Men här är det alltså en helt egentligen okänd person. En privat person som engagerar sig i, i kvinnornas kamp. Ja, faktiskt. Men det är också det som får folk att folk blir förbannade. Eh, och eh, med rätta, vad jag har förstått så är det väl, har det blivit ganska starka reaktioner vad gäller eh, från sponsorer och eh, sådana som är villiga att betala för reklam i hans pauser. Det stämmer, Anders. Eh, om vi ser vad. Som på tisdag i morse då, så är det en hel del sponsorer som har dragits tillbaka Men att ja, det är en massa amerikanska eh, bolag jag kan räkna till Inte mindre än 15 stycken här Och eh, AOL, American Online, eh, till och med planerar att dra tillbaka sina reklamer eh, Så att det är en hel del som lämnar Rush Limbaugh Och eh, vissa har spekulerat i att det kan ha varit många som ville lämna honom tidigare För han har bra mm. ratings egentligen Men passar då på när det blir en sån här... Skandal. Vad tror ni tror ni kan vara, kan vara medvetet från Rush påvisat att han, han vet att det, är det här så får som, han har ju skapat sitt namn på såna här uttaner. Det är ju det här, det här är ju hans bread and butter alltså utan här tvekan Du tror det? Ja. det? Det här är ratings, Utan mm. tvekan, Det här är vad det handlar om. Mm. Det är många som kommer dra sig ur men i slutändan. Vad, vad var det som hände med vad heter han? Glenn Beck Nej. Uh, vad fan var det? An Inconvenient Truth? Vad är det? Uh, Gore, Michael Moore. Uh, uh, ja, uh, men jag vet inte vad jag tänker på där. Men hur som helst, att bara chocka ho för, för att hypa upp sig igen. Okay. Det, ja, det är definitivt. Han, han ser, om hans tittarsiffror går ner, eller lyssnarsiffror ska jag säga, så uh, är det så mycket möjligt så att han vill, han vill. Ja, det är sånt här han lever på. Det är sånt här på gång är kanske är värt det helt enkelt att bli om med alla de här småsorna. Det som det som talar för det är väl jag vet inte, har vi några fler klipp när han när han dubblar ner, eller vad säger man på svenska? He doubles down, på ja. den som det han sa tidigare. Rush fick mycket kritik dagen efter att han sa det klipp som just spelat upp så ska vi se. Rush gick faktiskt med på uh, att Arsenal skulle få de här uh, p pillarna på ett villkor och uh, vi ska se vad han, han har att säga då. We're going to have to pay for this. We want something in return, Miss Fluke. And that would be the videos of all this sex posted online så so we can see what we are getting for our money. Den där. <laughs> där, där rösten är samma i kombination med vad man säger. Jag alltså får mig att krävkas. Faktiskt, jag menar där även om man har med på det så måste jag inse att här: det här är inget som. Det är inget. Det här är låter, låter inte bara som snuskubb. Låt ute som en provokativ, konservativ. Eh... Vad ska man säga? Idémaka. det här låter ju bara som en snusgubbe Vad säger ni? Ja, ja, det är ju en snusgubbe som går efter en T3 egentligen. Det är, <laughs> det är helt sjukt ja, faktiskt Ja, det är inte acceptabelt På något sätt Det är inte riktigt rumserent Nej, Precis. Nej det, det, här, det här är ju så vidrigaste laget alltså Rush Limbaugh, gammal eh, gubbe Fastnade i tullen På väg hem från Dominikanska republiken Med en, en, cirka flera liter Viagra Enligt uppgift eh, Vad går med det kan man fråga sig Och nu, ja Ja. Vi vill så, och... se videon. <laughs> precis. Ska inte förvåna. Alltså jag menar, hur mycket subventioneras inte vi? jag vet inte. vi det, det jag det att, vi att Rush han twistar ju fakta här. Det är ju inte skattebetalande som ska betala för det, det, det här. Är... jag håller med. Det är ju helt absurt. Liksom, menar, man betalar för sin försäkring. Mm. Och, även om det var statsbetald du betalar ju skatt liksom. Du får ju massa grejer. Det är inte precis som det är tvärtom. Det är ju de som slipper betala för att ha. Ja, så alltså, i slutändan handlar det om några dollar årligen i premien. Ja. Det... Alla kommer kanske inte använda det, men det är väl bra att ha det alternativet ja. om folk vill så, ha det. Och så, precis, och så, så finns det ju statistik som visar att det är i princip 98% av USAs alla kvinnor i, ja, i vad säger man, sexuellt mogen ålder eh, använder sig av preventivmedel, mm. så att det, finns ju, eh, oh, det är ju inte helt befängt att det skulle täckas av sjukförsäkringen. Nej, dessutom så finns det ju väldigt många andra saker än, än sex, eller en barn som det är skyddade. Uh, ja. ja, exakt. Könsjukdomar men... eller vad det nu kan vara. Ja, alltså det finns allt möjligt typ av hälsoproblem som kan drabba kvinnor som, och de tar det här för kanske, det kan ha med, nu önskar jag att vi hade en kvinna med oss i studion, men det har med mänsen och hur den kommer att gå och så vidare. Så det finns en, en rad olika anledningar förutom själva sexet som det här, men, men ja, det är ingenting som Rush verkar bry sig om. Nu har han gått ut och bött om ursäkt i och för sig, eh, kanske inte värt så himla mycket skulle jag säga efter Nej. det här. Gjort det av en, en privatperson. Frågan är varför. Var, varför be om ursäkt? Alltså det kan ju inte vara... Jag tror inte det är särskilt uppriktigt. Jag tror att han liksom har ändrat sig. Aj fan, det här var... Jag tror jag gjorde... En, jag det någon. Det är inte riktigt hans stil. Utan det måste ju vara att... Okej, okay, det, var, det här var en gamble. Men nu vill jag säga att okay, jag förlorar hälften av allmänna spåsor. Det kanske var ett bad bet, som man säger. Ja. Garanterat. Eller så var det planerat från hela början. Ja. Bara gå ut och inklusive... säga någonting riktigt kontroversiellt. Få hypen för mig igen och sen... Draw vi oss ja. Vad var det? Det var väl något år sedan när han hamnade i Family Guy? Ja, det är Efter att kanske Han hade varit lite kontroversiell då tog de in honom. Så. Mm. Vi skulle kunna ha ett helt program med bara Rush limbaugh Rush Limba tokigheter. Ja. Vi bara hoppas att han försvinner ute från nätet snart, hoppas jag i alla fall. Och då tror jag att skulle säga så här. Ja, ah, jättekul. <laughs> ja, om man förstår ja, <laughs> det, precis. St det stämmer. Och eh, ja. Eh, ska vi ta en story till eller ska vi gå till musik? Vad, vad säger ni? Ja, jag tycker vi tar det lugnt och uh, Vi kör en liten En liten, liten, liten musik, skitbra Så då, våran eh, kära lyssnare Emil har valt eh, låtarna idag Vi är strax tillbaka Ja, välkommen till. Det där var ju awesome. En awesome djungel tillverkare av vår egen Andres Asvedo. Eh, Visst, Ni kanske märker hur glada och uppfriskade vi låter här i studion. Då. Det beror på att de tekniska grabbar, de som har koll på hur det går till, de som kan det här med kablar, de kan löda allt möjligt, de har nämligen byggt om hela studion. Uh, numera har vi en stående studio Vi står här och tittar på varandra Förr fick vi sitta på en lång rad Och inte alls lika gemytligt Vad säger du Anders? Jag håller med, det är en fantastisk förändring det finns ju en annan sak som gör att vi är väldigt glada idag Nämligen så att vi har superstara Men det är fantastiskt kul att ha det här Det är som sagt stort av det Att mitt under arbetskväll Som man menar jobbar man ju på natten Att du kunde avvara en timme av din arbetstid Och komma ner och täcka in här Det är stort Absolut, inga problem ha vi hade ju en eh, potentiell gäst till ikväll eh, som heter Johan Karlsson. Precis. Som hade låtit oss komma hit som eh, totalbanken 10 tio minuter i den här sändningen. Jag, jag tror att han eh, råkade gå igenom en fontän och blev blöt av fötterna och ville torka strumporna. Det var något sånt. Eh, ryktas på skolan i alla fall. Precis. Eh, vi har ju väldigt många eh, lyssnare så jag tänkte bara kort innan vi fortsätter. Amen ens. Alla undrar, eh, hur orkar man? Du ska, med ena handen ska du... Eh, håller på att lägga upp scheman med andra handen ska du hjälpa eh, föreläsare att sätta igång projektorerna, hur orkar man? Och med tredje handen <laughs> ska du plugga <laughs> Nej, men eh, det funkar jag vet inte hur det funkar på andra universitet men Örebro är bra uh -huh. det är bra lärare, det är bra manuenskollegor och studenterna är väldigt mogna mm. det är de problem man kan ha rent administrativt är alltid gott att lösa grymt det märks att, att ni känner, att i alla fall du och dina kollegor då känner att det funkar bra. För det, man får väldigt bra respons och det tycker jag är imponerande. Så att eh, Malken och den snab svarar snabbast på mejl, mest seriös. Eh, har ni problem? Så jag ska inte säga det, för jag fick inte säga så. Kom till honom för och kommer han blir överlastad med jobb. Eh, nog med eh, fjäskandet här för <laughs> vår gäst eh, Andres, du har ytterligare en outrageous story som du vill ta upp Det stämmer, det som jag tänkte prata om Nu är det ytterligare ett fall där amerikanska politiker eh, men beslutar om saker som eh, mer eller mindre inte handlar om dem Utan som handlar om eh, ja, kvinnor det är nämligen så att i Virginia så har politikerna börjat med någon sorts korståg mot abort. Man vill att avskaffa abort och man vill, ja, det, det, det kände man ju till sig tidigare att de är mot, vissa missar motståndare till det. Men de här har kommit ganska långt och de har lyckats få lite så här kontroversiella lagförslag att gå igenom. Jag tänkte berätta lite om de här lagförslagen. Och det första de har försökt att få igenom och som har gått ganska bra det är något som kallas personhood amendment. Har ni hört talas om den? Det. det låter ju som något att man kommer att vara i princip en person från det att befruktningen börjar Ja exakt, du har gjort en hemläxa, det hör jag Och det är precis det det handlar om, det är en lag som ska säga att från och med befruktning Så ska den här, det här fostret då ha samma rättigheter som vi som står här och alla, alltså, ja, Barn som har fötts helt enkelt Och det innebär ju då givetvis att man också till exempel har rätt till liv Hur är det med olaga frihetsberövande då kan man fråga sig Ja, precis. Hänga dörren i nio månader för fyr. Intressant fråga faktiskt. <laughs> ja, förlåt. Uppsatsämne. <laughs> precis. Ja, eh, hur som helst. Eh, ett annat steg i riktning mot det här att, så att säga, göra abort eh, lite... Ja, eh, ah, vad ska man säga? att de, Att mi mindre mindre attraktivt att säga men det är väl inte det är väl aldrig attraktivt men ännu mindre attraktivt om du förstår vad jag menar. Och då är det en lag helt enkelt som kräver att eh, personerna som vill göra en abort ska genomgå en ultraljudsundersökning. Att alla kvinnor som kommer att vilja göra en abort tvingas göra en ultraljudsundersökning. Och vad är då anledningen till det? Jag förmodar, jag vet faktiskt inte. Men eh, anledningen lär väl vara Dels att man då om de medicinska skäl skulle vilja titta, men jag förstår inte riktigt varför man skulle göra det. Utan jag tror att det handlar mer om att man vill så att säga skapa en, en chans för de här kvinnorna att tänka efter en gång till. Och när man får se eh, det här fosteret så kanske man kommer ändra sig och sådär. Det är en ren skrämsel. Det är en liten skuldkänslor på det hela. Ja, precis. Och då är det ju någonting som gör det här lite speciellt. Eller som gör det här extra kontroversiellt. Nämligen så här att de första 12 veckorna, det är nämligen då de flesta aborterna görs, så kan man inte göra en normal ultrahutsundersökning, utan man får göra något som kallas en vaginal Och Det innebär det att man med en sån som man ja, sätter in i vaginan och genomför den ultrahutsundersökningen för att på så sätt ja, genomföra den. Det är det enda sättet man kan göra det på. och Vilket betyder helt enkelt då att alla kvinnor som vill göra abort måste genomgå en undersökning där det här sker. Och det här är ju självklart blivit extremt uppmärksammat och det har blivit väldigt stora protest mot det här och med all rätt. Och vissa kallar det för statssanktionerad våldtäkt till exempel. Och det, ni håller med mig, man förstår ja, ju varför, ja. man för, man förstår det absolut. Det det. Ja, absolut. Om du, du allt vill göra ska skaffa ska barn eller eventuellt inte, du inte bestämt dig så ska du tvingas. Har någon, eh, ja, jag ska inte säga äcklig även, men det kommer jag uppleva så för dig. Så ska jag stoppa upp grejer i dig. Det är väl inte det första mm. man vill kanske. Så i Virginia i fall så har det blivit enorma protester och massa kvinnor har gått ut på gatan och satt sig vid deras eh, delstatsparlament och så vidare. Men så finns det en person, en kvinna som heter eh, Diana tror jag hon heter. Vi ska se. Jag kan kolla vad hon heter. Hon i alla fall jobbar på CNN bland annat och har en blogg och sådär. Hon eh, har följande att säga om de kvinnorna som tycker att eh, ja, det är lite obehagligt där progressives are trying to say that it's it's rape and so on and so forth and in fact uh it is I, there were individuals saying well what about the virginia rape the rapes that the forced rapes of women who are pregnant what wait a minute they had no problem having similar to a transvaginal procedure when they engaged in the act that resulted in their <laughs> in their pregnancy uh well, the uh. exact circumstances Ja, precis. Ja. För att jag vill ju ha ett instrument eller någonting. Det är ju att jämföra med kärleken som händer mellan man och kvinna. Ja, det är ju det är extremt förnedrande. Det spelar ingen roll att det kommer från en kvinna. Det, det är absurt. Men vad är det som gör att... Malk, ge oss din synpunkt. Varför är de så här? De konservativa i USA, de verkar ju rent ut sagt helt från vettet. Det är svårt att säga. De... Vad ska man säga, de gillar att klaga på sånt som man annars inte skulle klaga på. De gillar att hitta problem där lekmän kanske inte skulle hitta problem. Och här, här är ett lagförslag som man verkar supporta som ja, för oss kan det verka rent idiotiskt. Men... Du, du slår ju huvud på spiken där att eh, så fort det finns en minsta bit av eh, liksom sundhet, sanity, ja, då gör republikanerna precis tvärtom. Det här ser man ju hela tiden där vårt minst förslag var förslag Obama säger så här: det tvärtom och det ska vara så extremt som möjligt. Och nu har man börjat med det här vaginal probe-experimentet. Ja, precis. Det är... Det är extremt och det är till och med något som en republikan har vänt sig mot i, i den här delstatsrepresentanthuset som det här var. Det var ju trots att inte hela landet och det här var i Virginia. Och en, en, en, en, en kritik som anslår en lite mer humoristisk ton kommer från en republikansk representant i det här delstatsparlamentet då, som heter, hans namn ska jag faktiskt säga nu, det glömde jag göra mig för Han heter Dave Aldo. Och han hade förberett en liten monolog där han tänkte gå ut och kritisera det här förslaget. Då, då gjorde han det genom att han beskrev en situation där han var hemma. Han illustrerade då hur mycket kvinnor hatar det här förslaget. Då. Och han beskrev en situation där han och hans fru de hade kommit hem efter en lång period och kanske varit från en ett tag. De hade lagt barnen och ställde undan allting från... Vad ska man säga de ja, från eller vad det nu var. Och de skulle bege sig mot någon form av sovrum eller någonting för att hitta någon form av. Ja, kan man tänka sig i alla fall, det var väl lite det han sa. Men när han kom in i sovrummet så var tvn på och jag låter han själv berätta vad som hände därifrån. And all of a sudden, on my big screen TV comes this big thing and a picture of a bill that has "Albo" on it. I went, wow, holy smokes, my name is as big as a wall. And the very next scene was a gentleman from Alexandria's face, as big as my wall, going, transvi... Transvi and trans be that and they hate women and we're good in that bill she killed him because she didn't go far enough she's crazy and just goes on and on and on and i'm like this with my wife and the show's over and she looks at me and she goes i gotta go to bed <laughs> Gentleman's plan was to make sure there was one less Republican in this world, he did it. <laughs> so I expect an apology from you later, in person on the House floor. Thank you, Mr. Speaker. Var förmodligen vad han tänkte och Så det finns ju olika sätt att protestera mot lagförslag Det här var alltså eh, Den här representantens fru då, som har protesterat på det här viset Kan man tycka vad man vill om Han står ändå, han stå fast han är en republikan Så alltså, är vi säkra på att han är emot Ja, förstås skulle så förutsätter vi det Hur som helst så eh, Han tog upp någon som protesterar mot i alla fall Och det är, ja, det är hans i, alla, alltså. i, alla, i alla fall lovvärt Tack gud att någon är emot det här, är vansinnigt Du lyssnar på Siffranära Jag tänkte ta upp en liten grej om Nut Gingrich om du är okej. Okay. Mm. Nut Gingrich kommer ni ihåg. Han ställer upp i presidentvalet nu. Och han är ju en sån här klassisk republikan som vägrar erkänna att det är någon form av växthuseffekt som pågår. Global warming vägrar erkänna och sådär. Men för ett par år sedan så gick han ut tillsammans med Nancy Pelosi. Och hon var då talman. Säger mig det även om ni är kvinna? Ja det, ja, det gör det i alla fall. Och uh, i ordna från en reklamfilm där de sa att vi måste göra något åt global warming och det är ett stort problem och sådär. Men ett par år senare skulle han ju uh, run for president. Han skulle ställa upp presidentval och komma på att om man ska ställa upp ett republikans primärval så kan man ju inte på något vis styras av fakta och vetenskap utan då måste man ju självklart förneka allt vad det heter. Så att han fick ju backa det. Han sa till och med att, att gå ut med Nancy Pelosi vad... vad ett av hans största misstag i, sina, i sitt liv Och säger ganska mycket om eh, Nut Gingrich, vi har ju gjort för hans eh, andra misstag Ja, ni borde ha bekant med det Vi har pratat om det många gånger Och eh, i ett tal nu i alla fall vi, då vi, Det var så att säga bakgrunden till hans Miljöengagemang I ett tal då så i alla fall så tog han upp den här Det finns en miljöbil som heter Volt Och eh, han tog upp den Och eh, hade följande att säga den Sen ska vi ha lite, ha lite frågesport där Jag hoppas att ni ser fram emot det han säger alltså att den här elbilen är ett intressant experiment men här är vad jag har att säga om det. Vad tror ni att han säger? Vad tror ni, tror ni kan vara att den går för långsamt? Att uh, den... Uh... Alltså, jag tror att han kommer säga någonting att batteriet räcker inte till och jag önskar att du kunde köra den här om batteriet var billigare eller något sånt där? Vad tror ni? Jag tror att han kommer dra till med någonting patriotiskt. American cars, bla bla bla, gas... Du ska inte gissa så noga Malke, du, ska, du måste dra till med något skämt. Precis. Nej men hur som helst du är ju helt rätt Vi lyssnar på hela klippet. The volt is an interesting experimental car. But here's my point folks. You can't put a gun rack in a volt. <laughs> Problemet med elbilen är den är ju miljövänlig och allt är bra men man kan inte få plats med ett vapenställ i bilet. Nu var det ju så, är det kanske den poängen du ska komma till eller för sig, så att jag ska inte uh, fucka upp din story. GM här. blir ju förstås surad, jag tror det är GM som tillverkar den här bilen och de säger ah, då, vi kan ju få in ett och så spelar de in en liten video där man uh, sa här. As you can see you can put a gun rack in the back of a vault <tryk> På då. Ja, här var alltså en, en våldtägare som med ett hjälp av antal plaströr byggde ihop ett alldeles perfekt fungerande eh, vapenställ som man hängde upp i bagageluckan. Funkade ju utmärkt. Du lyssnar på, med Andres, Emma. Förutom Emma då som tyvärr är hemma och är sjuk på ett eller annat sätt. Tyvärr, vi hade tänkt att jämna ut könsfördelningen här i sessionen gick ju sådär för att säga efter ett avsnitt då. Precis. Jag, jag kör en kort grej till här om det är okej. Okay. Eh, jag tänkte ta upp en grej om eh, Det här är ju lite, det är några veckor tillbaka, men det var inte så rapporterats i svensk medie vad jag sett i alla fall, så att det kanske är en nyhet för våra lyssnare eh, som inte är så pass nördiga om det amerikanska valet som vi är. Eh, det, det finns ju olika primärval det går ju från stat till stat och eh, det ena delstatsvalet är viktigare än de andra tycker om och det här var ett extra viktigt, det var nämligen så här att i Michigan skulle man välja Eh, vilket som man tycker ska bli den republikanska kandidaten Och Michigan är ju Romneys hemstat Vi för har att han har typ fem hemstater Men det här, det här är en av hans hemstater Så det, det skulle ja, vara extra surt för honom att förlora dem mot Santorum Och Santorum hade lyckats ganska bra här Så att, eh, han kände att jag vill verkligen vinna i Michigan Så han började med något som kallas Robocalls Känner ni till det? Gör sig till det. Du kanske vill göra en poäng av det i och för sig. Nej, absolut inte. Förklarar det gärna. Du. Robocalls i USA. Det här är det mest idiotiska grejer jag kan komma på. Jag skulle aldrig lyssna på sånt här. Du har helt enkelt att du läser in en röst på ett band. Så om du sen automatiskt med någon dator ringer upp en massa telefoner. Alltså människor då. Och sen låter det här bandet spelas upp för dem. Så att det är inte så att om du svarar... Du kan prata med den här personen på något sätt utan du kommer att få höra ett meddelande som läses upp. Tämligen tråkigt, jag skulle lägga på direkt. Så tycker att det var ganska creepy faktiskt. Det är ju var billigt, det är därför jag, man gör antar. Men hur som helst, det som är lilla, lilla twisten här är att i Michigan så kan även demokrater rösta i det republikanska primärvalet. Vilket gör att om demokrater skulle vilja sabba för republikanerna så ska de ju rösta på den som tror inte har chans att vinna. Och i alla fall så var det det Rick Santorum gjorde, han ringde till demokrater och försökte få dem att ställa upp. Vi kan lyssna på det här robokallet, för ni höra hur det kan låta. Hello, I'm calling fellow Democrats, Republicans and Independents to encourage them to vote in today's Republican primary and help defeat Mitt Romney by voting for Rick Santorum. That's right, Michigan Democrats and Independents can vote in the Republican primary today. Why is it so important? Romney supported the bailouts for his Wall Street billionaire buddies, but opposed the auto bailouts. That was a slap in the face to every Michigan worker, and we're not going to let Romney get away with it. Today, join Democrats, Independents, and Republicans who are going to send a loud message to Massachusetts Mitt Romney by voting for Rick Santorum for president. This call is supported by hardworking Michigan men and women, and Boring. Skulle ni åka lyssna igenom ett sådant samtal? Aldrig. Det är definitivt inte här i Sverige. Men innan, nu kommer det bli lite så här: jag ska bara spela upp lite kort för det blir ju lite som det har varit generellt i den här valkampanjen. Det är: Men han slog mig, ja, men, du slog först. Ja, men, sluta tjata. Och du vet Det är lite den nivån. För så här sa Vi kan spela upp först vad Romney hade för svar till det här. Senator Santorum did something today which I think is uh, deceptive and a dirty trick uh, which is he's put an ad out there sounding like a labor ad uh, telling labor folks and democrats to go vote against me and to vote for Rick Santorum and at the very end there's a little trailer that he paid for this uh, but it's uh, confusing people it's uh, it's a new low in this campaign Om någonting en new low i den här kampanjen säger rätt mycket Det är i alla fall kärnan vi ska lyssna på svaren också innan vi bedömer fall att Rick Santorum är skyldig till dirty tricks eller inte he said it was a low moment in the campaign and I figured to give you a chance to respond. <laughs> of oh, you mean I mean when he runs a a robo call of my voice from four years ago uh saying good things about him that's a, not a low moment uh and and when I run a call basically saying calling democrats who are eligible to vote here uh to vote for us that's a low what encouraging people to come and vote for us because we talk about our manufacturing plan and what we're going do to create jobs it's a very positive robo call börjar <laughs> ju Vad ni det här, det här är ju snöbollskrig med lika stora bollar från båda hållen skulle jag säga. Mitt Romney kommer in här med förmögenhet på 250 miljoner dollar. Eh, hur många så kallade superpacks som helst. Hur många sponsorer som helst. Och kan inte tåla ett sådant här inspelat eh, låtsas telefonsamtal. Det, alltså det har ju såklart kassats lika mycket smuts från båda hållen. Men på grund av att Mitt Romney har ett så kallat superpack som gör det mesta smutsgörat åt honom så har han eh, kommit undan ganska lindrigt. Så du säger, let him go. Jag säger, vi får förrika så här på något sätt. Jag släpper, ja, jag vet inte, båda är skyldiga tycker jag. Ja, precis. Men när vi, Malki, vad säger du? Är båda skyldiga, eller Rick Santorum skyldig? Nej, jag tycker Rick Santorum gör det han får göra. Han utnyttjar läget han mm. gör det på ett smart sätt. Sen om han är en bra kandidat eller inte, det är en helt annan femma. Men... Med andra ord är Rick Santorum friad av Not sessionen. Not guilty. Not guilty, och... Eh... Med det så skulle vi kunna gå till lite musik. Musiken som sagt vald av världens bästa tjejer. Ja. Välkomna tillbaka till världens bästa radioprogram-sessionen här live från Långhuset på Örebro universitetscampus. campus. Idag med mig, Tobias Widing, Andres Asvedo och Malki Afram. Vår powerpanel är redo att ta oss an världens skandaler och nyheter, vad det än må vara. Och ni lyssnar live om ni inte är på podcast givetvis, vilket vi börjar för upp upplysa antagligen lite grann så... Fortsätt att ladda hem vår podcast Lyssna på den på joggingspåret I styrketräningslokalen eller vad som helst Det har ju varit några outrageous stories Som har visat sig här från Sverige idag Först så ska vi dock ta en Från ett helt annat land tänker jag här Och det är så här Att i Australien Så har man klubbat igenom en lag som säger att Cigaretttillverkare måste på sina. Alltså, deras paket ska alla se exakt likadant ut. Så oavsett cigarettmärke, mentol eller inte, så kommer det vara så alltså ett neutralt paket. Med komiksans. <laughs> ja, jag kan säga så här: Hade jag varit rökare i Australien. <laughs> och de hade börjat med komiksans. Då hade jag slutat röka här och nu. Ja. Eh, och på dessa paket så kommer det vara hög kvalitetstryck flerfärgstryck då med bilder på lik och uppskärda lunger och nerrökta och tunga med hår på allt möjligt ah. sån här klassiskt som visar en i mellanstadiet sån non-smoking generation man ska helt enkelt få veta att det är ja ah. ah, samma. <laughs> jo jag vill höra den <laughs> okay. man ska alltså få veta att det är ja det är farligt <laughs> mycket farligt och att rökning är farligt eh, känner väl alla till i det här laget och jag tror inte att det spelar stor roll det spelar roll! <laughs> det var jävligt snabbt faktiskt. Ehm, och Det som kommer hända i Australien är att man har nu, alla tobaksjetar då, eh, laddar nu för en juridisk kamp om det här för det, givetvis, om de kommer behöva betala för fler på sina paket och, och så vidare och inte få sin logotyp så kan man ju diskutera om det är värt att försöka sälja något överhuvudtaget. Och det är inte så att Australien är en jättestor marknad, det är faktiskt en försvinnande lite marknad, 9 miljarder kronor eller någonting jag säljer dem för mm. eh, tobaksbolagen samlat och det är typ minst rökare hela världen, eller minst rökare per capita typ i Australien um, och då undrar ni, vad tycker vi om det här beslutet? Jag ska säga så här att jag tycker att det är en ren skandal och kanske det fånigaste lagförslaget jag någonsin hört talas om för, tänk så här eh, om vi ogillar en produkt så mycket så att vi är beredda att Inkräkta på fria företag Och så alltså ta bort eh, logotyper från paketen. Gör dem helt neutrala. Skriva en massa farliga grejer. Ja men förbjud skiten då. Det måste ju vara så en mycket enklare. Förbjud cigaretter och se om det nu är så himla himlafalt. Antingen så säljer vi det öppet och så får, får köpa det för folk. Ingen kommer liksom. Det kommer inte att göra någon skillnad alls. Eller förbjud det för tusan. Det här, det här, det här är värsta vet, här Det här är hyckleri i sin absoluta högborg. Håller du med Marki? Ja så alltså, jag står ju här med men att denna tobaksvara kan skada din hälsa det är beroendeframkallande. Det har jag förstått. Men det är ju det här med lungorna. Det, det staten undrar då är ju, but why is it so difficult att sluta? Vad är? <laughs> Varför är det så svårt att sluta då? Aha. Nej, men jag, jag håller med också. Jag tycker det är, jag menar, 17, det, det är ju massa skatt redan. Nu vet jag att du är i Australien i och för sig. Men det är massa skatt i de här eh, varningssignalerna. Här någonstans måste man ju få välja ändå. Alltså man måste ju ha ett fritt val. Ja, och, och om man har liksom skrapat ner det fria valet så som så att man inte ens vet. Jag menar, har jag rökt John Silver i, i 60 år så vill jag väl fortsätta röka det tills jag trillar upp Och inte liksom, oj, nu har det helt plötsligt gula blend. Ah. Eller något sånt där. Och, och, jag menar... Alltså man kan se en alternativ lösning på det Istället för att ha det på sig -paketen. För de som röker, de kommer röka De som snusar, kommer snusa Det första man gör med snusdosen är att peta bort Swedish Match-loggan Och denna tobaksvara är bla, bla, bla. Och sätter I... de på väggen i min klassrummet Ja, viker typ en, ett plektrum av det Och lirar lite wow. men ja exakt Men det man kan göra istället för att ha det där På dosorna, det är väl att Kanske har det på buti butikshyllorna eller någonting sånt. Så reklam som inte hajpar Siggen på något sätt utan uh, de som röker kommer fortsätta röka. Jag tror inte det här kommer hjälpa. Det här exactly. testades i Europa för något år sedan och det gick ju åt helvete. Ja, det får ju finnas eh, eh, liksom, gränser i, i eh, helvetet också. Eh, och så jag kan säga att i Sverige så är, verkar det inte bli aktuellt. Alltså tobaksbolagen är rädda för att det här ska spridas till andra länder. Eh, vilket mycket väl kan göra om, om det här klubbas igenom helt och hållet. Eh, Sveriges regering har dock sagt att vi eh, är 2010. Sa vi att vi har mycket negativa det här. Eh, att det hotar att undergräva varumärkesrättigheter. Eh, och att det, sånt här måste hanteras med stor försiktighet. Däremot så finns det sådana som Världshälsoorganisationen. Uh, applåderar det här och som uh, sån tobaksverkning kosta uh, cirka 6 miljoner dödsfall om året så, så välkomna av beslut. men jag tycker att Sluta fianta runt, ja, sen förbjud så, eller liksom låta dem röka. Argument, det här argumentet med att det kostar sjukvården massa grejer men någonstans måste man sätta gränsen där också. Vi har ju ändå ett fritt samhälle. Ska man, ska man få sluta klättra berg? Ska, ska barn få sluta leka i leks, lekställningar överhuvudtaget? Någonstans måste man sätta gränsen. Vi har ju fria val. Alltså, vi, det kostar pengar. Så men, det. Så, precis, kan man utreda vad tobaks kostar... Och, och så kan man dra in samma summa på skatten så tycker jag att ja men fair enough, då är väl inga problem. Ja, precis. Även om vi inte kan göra det så, så tycker jag att det, det är absurt. Välkomna tillbaka till sessionen med Andres, Tobias, Emma kunde tyvärr inte vara här så ni får Malki också. Det låter ju så fantastiskt, så jag vet inte vad jag ska säga. Ja, så kul också. Du skulle se här i Rasten: så har Malki spelat luft i tarmen ihop viktig lapp från en snusstosa. Det var det var Precis. Sen så måste, har vi kommit fram till att vi måste hitta ett bättre, en bättre signal för att vi ska gå till en jingle För att eh, Det var nämligen det som min programledarkollega signalerade. Inte att vi skulle gå till en ny låt. Men så är det när vi sänder studentradio. Det är lite inside baseball det här. Men det är kul Kanske kul för folk att höra. Jag vet inte, vad, ni får gärna höra. Av. Jag tycker det är kul om vi pratar om sånt också. Eller ska vi försöka hålla så här. En illusion om att vi är någon form av i radiostation. Jag tycker illusioner är till för att eh, typ bryta som hon säger. Men om ni mot förmodan skulle tycka att vi är kassa, så skicka ett mejl till sessionen media eh, Vi har inte fått ett enda mejl hittills, men det skiter vi för att vi kör vidare med nästa story. Eh, idag så har det kommit fram en fantastisk story. Man kokar nästan en bords och vi får se vad det här tas någonstans. Jag har svårt att se att det här inte skulle vara sant eftersom att det är en trovärdig källa Ekot som har tydligen tagit, tagit del av en mängd dokument och det gäller alltså att Sverige hjälper till att bygga saudiska vapenfabriker. Saudi-Arabien detta demokratiska land- och kvinnorättsvurmande som ver verkligen måste stå i klang med typ socialdemokratisk, eh, so so socialdemokratiska värderingar eh, som Sossarna har påstått eh, klubbade genom det här avtalet 2005 förvaltat mycket väl av de borgerliga partierna. Eh, här på hemmaplan debatterar vi dagligen debatter om ska vi ska kalla det för hen eller ska vi kalla det för hon eller han. Det är liksom det största på agendan. Uh, och i Saudiarabien Där får kvinnor inte köra bil De får inte delta i någon form av val De får knappt göra någonting Saudiarabien, de supportar talibanet Göra vänster, allt möjligt Och uh, ja Då kan vi fråga sig, är det hyckleri Eller inte att vi ägnar oss att bygga Saudiska missilfabriker andres Ja, jury's <laughs> out Nej men uh, Självklart, uh, sen så var jag förstått Så var det väl lite hemlighetsmakeri Det kändes lite... Över <skratt> hela grejen tycker jag Det var hemligt och Jag, inte svara. jag hörde intervjun i morse Det var verkligen så där jag inte, Det finns ingen sån Och hade en sån så hade jag inte känt till den Och om jag hade känt till den hade jag inte berättat om den Lite sån Ja, FOIS, Försvarets forskningsinstitut Om jag inte är helt ute och cyklar. Generaldirektören där, Jan-Olof Lind eh, Kunde inte bekräfta eh, För ekot det här samarbetet Men Dick Sträng, ett namn som vissa här tycker är kul eh, Han har lett det här projektet fram till 2010 Och säger att uppgifterna stämmer Och att regeringen har haft full kännedom Om projektet Vad var han hette? Dick Sträng Vad hette han sa du? Eh, en Sträng Dick Nej, det eh, Oj. varit eh, fel är ju eh, så so dörtig här Ja, och det, egentligen ekot kort då så framgår att det att de här handlingarna har tagit del av, att det är myndigheten, ja, forskningsinstitutet då, som, som har lett det här arbetet med vapenfabriken i Saudiarabien. Tydligen har flera svenska företag varit involverade då. Och ja, varför tror ni att det här är hemligt då? Det är ju knappast så att Saudiarabien är rädd för att amerikanerna ska komma med satelliter. Det är såklart att det här skulle orsaka ramar på hemmaplan om det kom fram. Annars så är man väl öppen om vi bygga en vapenfabrik i Baltikum så tror jag inte att någon skulle direkt, ja, ifrågasätta det om det är allierade eller så vidare. Det här är naturligtvis en skandal. Vi får se hur, hur det här utvecklas. Vad är problematiskt med att samarbeta just med Saudiarabien? Ja, de har till exempel en familj en kungafamilj och till skillnad från vår monarki som vi debatterade förra veckan så utgår all makt från kungafamiljen samma familj har suttit 80 år på makten i princip de, de, i, i Saudiarabien så är partier förbjudna ja, och, som, och det jag sa om, om kvinnor då, får inte, de får inte ha så himla mycket kul det, det blir straff för dem om de ja, kör bil bland annat det är så det är alltid så intressant med Saudiarabien för att säga hur mycket, hur mycket makt de har bara för olja. Menar, det, är ett, det är ett, man hör ju på de beskrivningarna av det här landet. Det är ett, det är ett land som inte delar knappt några värderingar med den västerländska kulturen och, och ändå så är det en av USA:s bästa allierade och ja, uppenbarligen är Sveriges också då. Ja, och, och det måste ju vara det är som du säger en, enda anledningen oljan att vi vi vill hålla oss vän med ja. dem. För att inte orsaka kris. Och det, det visar bara ytterligare på att vi måste göra oss av med det här oljeberoendet ganska snart, väldigt snart. Då. Och då är det smart att vi bygger vapenfabriker åt dem så att de blir starkare och starkare. Exakt, det här är, alltså, det, det här kan inte vara, hur, hur, att man ens kan, liksom kan prata om sådana saker som hän och sånt när det finns Det är tur att jag kan ta fram sådana här så att vi får en riktig debatt i Sverige Att vi debatterar väsentliga saker istället för dessa fjantiga Det här är någonting för alla feminister inklusive oss här att totalt bita tag i Jag kan nämna ytterligare också att Saudiarabien som enda land i världen är de som förbjuder kvinnor att köra bil och utöver sport offentligt. Eh, Saudiarabien har skickat till exempel inga kvinnliga tävlande till de Olympiska spelen. Men det här. Så, är... så jag måste bara, kan vi inte vara stanna. här. Varför skulle, varför skulle män vara intresserade av att förbjuda kvinnor att spela? Är, är det bara religioner? Det känns inte som... Får det får det inte gå ihop. Men, men förstår du inte Anders, om, om kvinnor spelar fotboll då kommer ju alla gifta män bli helt galna och de kommer vilja springa ner där och bara ha sex med alla kvinnor och... Ja, det, det var ju förödande. För, för män kan ju tydligen inte kontrollera sig. Ja, men det ser är vad damalsvenskarna har gjort med Sverige. Det är <laughs> ja, herregud, moral. Vi, Sverige är ett land i förfall. Det flockas män i skara till damal, svenskan. Du damalsvenskan. Mm, eh, Rick Santorum, jag tänkte ta upp en <laughs> till grej. Eh, och eh, Rick Santorum, han... Eh, Oh, de här republikanerna är ju väldigt populistiska. Man försöker så att säga tävla i att eh, nå så lågt som möjligt för att tilltala en viss typ av väljare. Den Filippo var här så sa att det problemet med det republikanska partiet är att man börjar fiska röster i vatten när man inte borde fiska. Och eh, det här eh, det leder till att man kan uttala saker som det här: President Obama sa said, said he att han vill America alla i Amerika college. Vad en snob. They're good, decent men and women who go out and work hard every day and put their skills to test that aren't taught by some liberal college professor and trying to indoctrinate them. Well, I understand why he wants you to go to college. He wants to remake you in his image. <laughs> I want to create jobs so people can remake their children into their image not his Did God damn it, it nobody ain't put my, my kid to college <laughs> oh, I had a good but <laughs> what för det första så kan vi bara klara att Obama har inte sagt att han vill att alla ska gå i college. Han har sagt att alla ska ha möjlighet att gå i college, Det är en ganska stor skillnad. Men han förstår ju också att det finns ju roller i samhället där så passar sådana som vill göra just de jobben och så kanske det skulle ha vara slöseri med tid och pengar att de skulle gå i college. Mm. Men att alla ska ha möjligheten att gå i college är inte det The American Dream? Självklart. Ja. Land of opportunity. Det här är så idiotiskt. Alltså det här, du kanske kommer till en poäng, men det här är ju ett sätt som republikaner har använt i år under hela 1900-talet för att liksom hålla folket i schack. Alltså, du vill skapa den här. Bilden av att oh, I'm hardworking, working, I got a wife and kids och bla, bla, bla Det finns Adam Jackson, en perfekt spokesperson för det visst visserligen en artist som jag tycker väldigt mycket om, men då sjunger, sjunger låta så här: att Det är viktigt att jobba hårt och komma till himlen. Liksom, och man vill att det räcker med den kunskapsnivån. Vi håller dem där, och sen kanske de inte lägger sig i politiken och bekymrar så mycket om vad vi egentligen sysslar med. Precis. Men det som förbryllar mig också lite är publiken. Alltså, hur kan man jubla en sån grej? Det är ju ingen sån här line att Obama vill att alla ska gå i college. Vilken idiot. Liksom. Mm. Ja, jag förstå, men är det en applåd, Vad tycker du? Nej, absolut inte. <laughs> men det är inte det här lite talande också, Toffee. Vi som har följt primärvalet ett tag nu, för hela primärvalet. Tycker du inte det? Äh, jo, alltså. Äh, jo, men det, det är det. De, de vill. De, de målar Obama som. De målar ut Obama som ja, arbetar fientligt Det är väl det som det här går ut på. Att vi säger att Obama, han tycker att han är, han är en snobb och de tycker att alla ska gå till college när det är inget fel att vara hardworking och liksom och sådär. Och det är klart att det inte är det. Men alla ska väl ha möjlighet och traditionellt sett har amerikanerna varit jättepositiva till att alla ska gå till college och alla vill liksom jobba hårt varför? Jo, för att de vill putter kids in college som de alltid säger. Alltså, att de jublar, det är bara att han, han, han liksom blir uppjagad, han låter eh, liksom framåt och det blir en naturlig jubel, jubeltillfälle. Ja, du har nog poäng. Jag, för, för, för, ingen kan ju köpa det här. Alla, jag menar, de som är där, det är ju hardworking americans. De, de, hardworking americans vill ju att deras barn ska ha möjlighet att gå i, i college. Säg att du jobbar två jobb som städare och som, eh, som servit, servitris på, på ett café så kanske det är svårare för dig. Och då kanske det är bra i fall att alla dina barn ändå har möjligheten att gå i college. Anders, nu måste jag fråga dig, om du tänker ge om pengar då, vad har Obama svarat på det här eller var det någonting du tänkte ta upp vad han sa i försvaret till det här eh, Vad jag minns så började väl han eh, förklara sin ståndpunkt istället för att, jag som vi gör förklara idiotiska det han säger Exakt, det, det är det som sjukt och det här som, i alla fall jag har problem med Obama att det är inte så att han säger att ja ah, men det här är idiotiskt, det är klart att alla ska gå till college, han, bo, han skulle kunna köra på det för att alla jobbar hårt för att folk ska gå i college men istället säger han så här, nej men nej alltså det är lugnt, jag, jag tänker inte tvinga någon och det behöver inte liksom... Men... Ja, precis, det är, varför inte bara vända på det det är din, din, din ståndpunkt som är idiotisk inte de, min. Nej, de förelämpar ju folks intellekt varför skulle inte arbeta barnen kunna gå i college liksom. Precis. Ja. Men eh, ja, eh, Vixentorn men som sagt vi har faktiskt kommer lindrigt undan i sessionen tycker jag. Eh, jag vet inte, vi kanske borde ta nästa program och bara fokusera på Vixentorn. Vi får se hur vi kan göra. Vi borde det. och ska vi säga någonting om Super Tuesday. Idag så vi, ja. händer det stora grejer. Ja sista han tittar vi kan vi titta på det. Super Tuesday som känner till är en dag då man samlar ihop en massa primärval Så man har dem på en dag. Vissa, försöker, vissa delstater försöker göra sig själv relevant genom att lägga sina primärval så tidigt som möjligt i valsäsongen för att därmed få mycket publicitet Så därmed, andra inte bryr sig och lägger allting på det här Super Tuesday Och det är framförallt tre delstater som är extra viktiga i det här valet Och det är Georgia, det är Tennessee och det är Ohio Och nu ska jag se om jag har sista siffrorna framför mig här Det är... Jag kollade precis när det gick. Jo, Ohio. Eh, där det, det här talar lite om hur jämnt det är med de här tre. Det kan gå lite hur som helst där. Ohio är ett dött lopp mellan Santorini och Romney. I Georgia så leder Gingrich. Eh, är, han leder stort i hans hemstad. är en av hans fem hemstäder som för alla kandidater. Tennessee leder Santorini men han följs tätt av Romney och Gingrich. Så att de har lite. De här tre. Uh, the Three Stooges. De har lite. Vad ska man säga? Ja. De. Kommer förmodligen dela upp delegaterna mellan sig Och Ron Paul då han ligger stadigt runt 10% I varenda delstat Och blir mer och mer irrelevant Ju längre primärvalet går Det är intressant där med, hur, med äh, Centorums ändå komback får man ju säga Eller hur han var helt uträknad till början Och så, sen kommer han ju faktiskt vann Iowa de facto Ja. Gick väldigt bra för honom där Och han har liksom kommit på slutet Det beror lite grann kanske på att man inte lanserade så mycket attack Mot honom i början ja, Han kom undan väl och pikade i precis det tillfälle tillfället ja. I Iowa Och lyckas hålla sig kvar faktiskt Av olika anledningar Spelar på den väldigt konservativa kristna Och har på, ha på sig såna här Armlösa tröjvästar Det ser för jäkligt ut så här modet Och sen så givetvis Göran gör det lättare för Obama att vinna valet eftersom de idéerna han står för är inte alls omtyckta i USA. Du lyssnar på med Andreas, ja, jättekul, jättekul. ja, det var allt vi hade för sessionen den här gången. Och innan vi slutar så skulle jag väl göra lite public announcements. Det är så här, på lördag så ska alla örebroare bege sig till idrottshuset bredvid Bernaren och titta på Blackjacks, Örebro universitets amerikanska fotbollslag. De möter Handelshögskolan som är på besök och med hemma stöd så har vi tänkt att Black Jack ska förnedra kapitalisterna, eh, om vi får kalla dem för det. The traders, the day traders, jag vet inte kallar de sig något där traders heter så de. De. När de kommer in så skriver de ut sådana här pengar. Som de kastar upp i publiken De spelar hårt på den här stekar-imagen De heter saker som Fon Fågelsång i efternamn Hellmark, det kanske inte är så konstigt i för sig Hårt på den här stekar -imagen. Kom dit och krossa den åt dem det låter som en mycket bra idé och jag kommer i alla fall vara där Malki kommer att vara där, hoppas jag Och alla ni som lyssnar kommer att vara där Och nästa vecka så sänder vi också intressant Nästa vecka sänder vi På tisdag som vanligt, då får ni höra Hur det har gått i den här fantastiska matchen Och Andreas det är kanske så att Det till och med blir en livesändning från matchen Sa du det? Förhoppningsvis blir det livesändning Radiokampus kommer att sända live då Från matchen på lördag och matchen börjar klockan 18 Och vi precis så sätter sändningen igång strax före där då och ja, vi i sessionen får tacka för oss. Vi tackar Malki Afram som var här och vi tackar Emily Järde som valde musiken. Eh, Anders och jag och Emma är tillbaka nästa tisdag. Vi säger så. Ha det bra. Hej då. Sånt här chans får man bara en gång i livet. Jag tänkte. Tune in.